18. század A barokk település A szétlőt romos hajdani királyi nem maradt sokáig lakatlan. A bécsi császári udvar úgy döntött, hogy a kiürült várost német telepesekkel népesítik be. Az első telepesek már 1690-ben megérkeztek. A németországi éhinségek, járványok, háborúk elől menekültek, de olyanok is voltak, akik hitelt adtak olyan mendemondáknak, hogy Magyarországon az elvetett rossból búza, a szöllőtőként pedig aranyterem. Mivel kevesen telepettek le véglegesen, a hatóságok adó és más kedvezményekkel próbálták maradásra bírni az érkező családokat. 1699-ben már több mint 50 zsupfedeles kisház állt Visegrádon, amelyben németek, Magyarok és rácok, azaz szlávok laktak. Ekkor a település képét még mindig a Palota és a várok római határozták meg. 1700-tól kezdődően Visegrád a Starhenberg grófi család birtoka lett, így ők gondoskodtak a betelepítésről is. Ekkor egyre több sváb család érkezett Visegrádra és Nagymarosra szárazföldön vagy víziúton. A Dunán Magyarországra érkező svábok Ulmer saktel nevű hajóikkal utaztak, melyeken egész családok, sőt állataik is elfértek. Ebben az időben épült barokk stílusban az uradalmi fogadó, valamint a palota az intézői ház és a Nagy Maktár. A Maktár pincéje valójában a korábbi palota egyik boltíves földszinti terme volt, amelyből kitakarították a törmeléket és kicsit helyreállították. Az intézői házat is a palota falainak és omladékainak felhasználásával építették. A településen két malom is volt, az egyik az Apátkúti patakon, a másik a Lepence patakon működött. A törökök utáni Visegrád első templomát a Stárhenbergek segítségével egy középkori kétszintes lakóházból alakították ki a mai Rév utcában. Mellette volt a plébánia és a temető is. Később, 1773-ban kezdték el építeni a ma is látható új barokk plébánia templomot Sáde Lénárd Esztergomi építőmester tervei alapján. Miután ez elkészült, a korábbi templomot iskolaként használták, az időközben benépesedett Visegrád gyermekei számára.